Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar miq, kemi ardhur në një cikël të ri të emisioneve tona. Në rrugën tonë drejt Allahut do të trajtojmë dhe rëndësinë e veprave të mira. Mbas i folon për vet llogaritjen për katër emisione rresht, jemi kërcëndësia e veprave të mira. Shpesh dëgjojmë që thon zemrën e kam të pastër, nuk ka rëndësi çfarë veprë bëj. A është vërtet kjo fjalë në vendin e duhur? A do të themi thjesht kam zemrën e pastër dhe kaq? qëfarëndësie kanë veprat në rrugën tonë dritë a laot, në besimin tonë. Këto vepra, a kanë shie? Kemi dy gjuar se kanë shie, por, dhe cile ashtë e organ shisa e të shijuarit të veprat e të mira. Duhet të urejmë veprat e kësia, apo të largohemi për e tyre. Këto pyetje, Do të jemi në fokusin e bisedës sonë, të shoqërm me hoxhun e nderuar Enis Rama. Por para se kalojmë në studio, le të ndjekim një përshkrim politik të lexuar nga kolegu jon Bujarisma dhe kthehemi në studio. Veten çortoj kur dëgjoi fjalë të mëdha. Dëgjoi fjalë të mëdha nga njerëz të vegjël. Dëgjoi për drejtuesin e udhërëfuesin e vartësve. Dëgjoj për zemrën, princën e lëngëturisë. Zemra kjo krijes delikate. Kjo krijes që shpejt e ndëronë pamjën e saj. Ajo është një pupël në shkritëtir, që hera e këthen majtës e djathës. Ajo orvatët për të gjetë rrugën e saj në shkritëtir, por kryu e si saj e dritonë si të dojë. Dhe gjoj kur thonë, zemrën e kam të pastër, falu sa të duash, por se si zemrë a ime, s'ka. Rëndësi ka që të kesh zemrën e mirë. E qërtoj vetën time që kam vite që dua të kem zemrën e mirë. E po vazhdoj të punoj të kem një zemrë të mirë. Po si është zemrë a e mirë? Kush duhet të gjikonte për të? Zemrat nëse i shohim janë të gjitha njësoj, Ato janë të kuqe dhe gjakur jedhë në brëndësine tyre. Duke menduar e medituar për këto zemrë të pastra, Mendoj për këto zemrë të mirë. Mu kujtuan fjalët e poetit kur tha, Gjdo kush pretendon se e donë lejlen, Por lejla nuk duhet me fjalë. Lejlen e deshi, a i që që mendi pasaj. Saj mirë e thënë, Zemrën e mirë e ka ai që në thelsin e saj mbjell një ohje e dashurisë për krijuesin e saj. Kryosen e çjeve të tokës, kryosen e zemrave. Një zemër e mirë është ajo që urdhëron ushtarët e vet, të binden dashurisë së Allahut. Ajo që urdhëron që çdo vepër të shijohet me shijen e saj të ëmbël. Një zemër e mirë me punë të mira. Me veprat e mira që nështrojnë malet e ndryqojnë shtigjët e vështirësis. Ato gjunjezojnë gjdo knasëci para knasëci së besimit. Veprat e mira e bëjnë një zemër të mirë. Veprat janë ato që pastrojnë, janë ato që zbukurojnë. Mosu gënjeo njëri që ke zemër të mirë. Mosu mashtrojnë për asë një moment, vetëm e një dëshirë falca. Por, vërtetoje e zbukuroje këtë ndjenjë të brendshme Me dhe pra të mira Pastru besimin të nd Falu e shluje i obligimin ndaj kryu e si të kësaj zemre Ndaj dashuris që ke për Allah Mosë thua i of atyre që të rritën Prinderve të dashur Buzëqeshe vlaj të nd Lërgoj i pengesat nga rruga Këto e në perlet e zemrësate Do e bëjnë atë të shëndosh, e përgësojnë me fjallën e Allahot. Atë ditë, nuk bënë dobi pasuria e fëmija, vetëm aji që vjen me zemër të shëndosh. Të nderuar miqë, kemi ardhën në studio për të vazhduar besedon që janë nëtruam pak mësipër në basë përshkrimit poetik që ndoqëm dhe në basë ti ledzimi të her pasërshme nga koleguion Bujar Isma Demi një studio për të vazhduar bisedën tonë me rancin që kanë veprat e mira. Ojmir Serla, Allah ndërroft. Mirëse ti, Allahu sublih. Ëh, spec shoqëz ndoshta mos mbas 4 javë që folëm rreth për llogaritjen e vetvetes. Mendoj që përfituam shumë dhe por, qe thon që kimi tha njerëz që thon, unë e llogaritjet entime dhe shoh që zemrën e kam të pastër. Nuk i bëj dëm kujt, s'kam se bëj vepra të mira, s'kam për të legjëna domethënë. Duke u nisur me këtë lloj fenomeni që ndodh zakonisht, do të thandë, e dëgjojmë her pas here, ndolim që çfarë ndicies kam veprat e mira. Bismillahirrahmanirrahim. Fanuraj Allahun e zgjoj për të mira që nei ka dhënë. Ndërsa sa i përket kësaj pyetje, është padyshim një dilemë që për shumë njerëz është një sfidë pa të kalueshme. Ata mendojnë se kanë të kalu atë problem, po ata mbeten në vend numërym. Dhe vazhdojnë ta bëjnë të njëjtin gabim kur të mendojnë Se zemra mund të jetë e pastër pa vepra të mira. Zemra është vendi i besimit. Atje besimi zë vend, atje ai e bën çërdën e tij. Dhe çendra e kontrollos të gjithëve është mu nga zemra. Prandaj, nëse në kth zemra është postetënin e dorën e besimit, dhe Allahu ta xogjël, atëherë të gjithë të jenë ushtar të denj të këtij besimit. Djetorëstam kur kan fol për besimin së çka është besimi, gazet ky term padyshim se ka psuar ndryshime të shumta gjatë historisë dhe ka bërë që të dalin edhe fraksione të ndryshme të cilat kanë përfaqësuan saqë kushtimisht çndrimin islam për besimin, por që gjitha këto çndrime nuk kanë qenë të ndërtuara në argumente të fakteve të shëndoshë të shariatit. Prandaj pasuesit e den të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ta asab ata që njëhen si ehlisune e volgjema, ata e kanë definuar imanin, një definim i cili nuk përpuhëthet shumë sot me atë që njerët e kanë të njërë besime nëse për njerët besimi sot është një deklarim gojor një pretendim e, i mbushu me dëshira dhe qefë për qenë besimtar, por ju edhe i përcilur me vepra konkrete dhe zbatim praktik të asoj që Allah Gjellore e ka, ka kërkuar nga një Anda dietarës kur e definojnë dietarë e El-Sunnë dhe el-Cemaa kur e definojnë imanin, besimin thonë se imani është kaulu 'uaml, është fjalë dhe është veprë. Me fjalë zakonisht kanë përshim dijen, të dish atë me çka të kanë ngarkuar riati dhe pastaj pjesa e dytë, zbatimi i kësaj dije. Ndërsa kur flasin do të thot për veprën, ata thonë se veprë, për veprën në përgjithë, vepra e zemrës dhe vepra e gjymtyrës nga së zemra veprat dhe veprat e zemrës që dëshmiejnë të Allahut ose vjen me veprat e zemrës është të shpresuar në Allah që leurat të mbështeten në të veprat e të tjera të shumta të zemrës që janë bazike dhe themelore dhe veprat e djymtyrve që janë pjesë përbërëse e imanit si kushtosh namazi, xherimi, zakati, haxhi e obligimet tjera fetare praktike Ne çojtë të shohim që, që shkurtimisht ta kuptojmë pozicionin e veprës përballë imanit, atë mund të mësohet se është element përmbajtës i imanit, pa cilin nuk qëndron imani. Andaj një njeriu i cili nuk bën vepra të mira, asnjë vepër të mirë nuk e kryen, ndikush mund të psea gë, agizon ky njeriu, nuk kemi tash në kërkim të njeriu të ekziston. Ne jemi duke përmendur rregull. Dhe rregulli nuk duhet të jetë i kurzuar me ekzistimin praktik të ti. Është rregull dhe mund të mos jetë për shembull rregull që është ekzistent me një kusht, por nuk do të thosë nuk do kuon të ekzistojë në kuën tjetër. Me zikus gjen një konteson, por ku ka njerëz që nuk bën punë mira? Nuk themi a ka, nuk ka njerëz, nuk mirë me atë çfarë bën njerëz, në mirë me rregull. Dhe rregulli thotë se vepra është kusht themelor i besimit. Dhe një njeri i cili nuk kryen vepra, asnjë vepër nuk e kryen për hir të Allahut. Ky është kushti i parë, dhe i dytë nuk e kryen si rezultat i zbatimi të urnit e Allahot azo gjel atërtimi se kjo një nuk mund të jetë besimtar nga se mos reflektimi praktik në piesën e jashtëme të qenjës e ti në nkupton edhe mos eksistimin e iman edhe në piesën e brendshmet e ti edhe kjo është e kruzuar dhe lider me zvetja ndër nuk ka mundësi që të ketë iman në zemër nuk qysh ka mundësi me pas për shambull dëshuin dhe Allahot azojnë në zemër frikë ndë Allahot gjelë e wala respekt ndër e Zotit ë uh, shpresë, shpërnditim të tij. Gjithë ato kanë zavr, apo që veprat e zavrës, që nuk kupton zavrën e pasut, e pastaj të gjitha këto mos ti janë të fuqishme për të lëvizur sepaku një për shembull gjymtyrë të uh, televizut drejt një vepre të të caktuar. Andaj vepra është e rëndësishme dhe nuk duhet ne të shikojmë se çjat llogaritës, për shembull, a kam zavrën ime, a kam zavrën e një. Nuk është që çështje llogaritës do kërko roli i vetlogarit. Roli i vetlogarit është se siç ndroi unë në të gjitha ato me idanët dhe rrofsh dhe furesh që ka kërkuar Allahu Tej në rrofshin e zemrës, gjuhës dhe çmtyrës. Atë vim këta pjesa e veprave, hoç. Do thonë më që se do të flamasin që veprat e mira janë ato që buroj nga zemra. Në një besim që ka rrugën e zemrës, do bëjmë veprat e mira. Si ndahen veprat? Ku mund të themi që kjo është veprë e mirë apo nuk është apo duhet apo s'duhet? Ne ne si <gjuh> duhet ta kuptojmë se çdo veprim çnjëri një i yebën mund të gjykohet si vepër e mirë dhe mund të gjykohet si vepër e keqe. Pastaj gjykimi është relativ. Njerëzit për shembull përdorin kritere të ndryshme për vlerësuar një vepër që është e mirë uhum. apo që është e keqe. Dhe këtu ata gabojnë kur përdorin për shembull kritere uh, personale ose të burimeve të tjera për vlerësuar një vepër a është e mirë apo është e keqe. Ti mendon se si kjo vepër është e mirë ndërimeun duke bën mirë. Por kjo sipas tikeve të ti personale. Ta. Jo sipas dëshimit fetar dhe shkencëtik. Ndaj po, në esencë, veprimi ndahet në veprë ose veprë e mirë dhe veprë e keqe. Mirë, po. Kur një vepër është e mirë, nuk duhet ni tash të marrim me pyetosur dhe ta shpondojmë në popull, do ata tash na tregojnë çfarë veprë mirë. Jo. Mm. Ne duhet të referohemi Kur'anit, si e ka definuar Kur'ani veprën e mirë. Që të shikojmë pastaj në në basë këtë definim, a bëjmë ne punë mirë apo jo. Po. Mm. Andaj ne duhet të ta kuptojmë se çka vi për të mirë dhe çka vi për të keqë. Dhe aja që duhet ta bëjmë as vepra mirë, nga se kuptuan se është pjesë e imanit. Apo tash për të përta dif... përta të... llogaritur për vetën tonë se a bëjmë ne punë mira apo duhet që të vlerësojmë veprat tona në kuadër të asaj që Kur'ani ka thënë për veprat e mira. Nga se Allahu jallahu thot innal ladina amanu wa amilus salihat. Ata që besojnë dhe nuk ka thallahu veprojnë, por e ka cilësuar kët vepër me një cilësi të rëndësishme për neve, ka thënë amilus salihat bën vepra të mira. Andaj vepra duhet të jetë veprë e mirë. Përndysha nuk pranohet. Përndysha nuk shpëblet. Përndysha nuk konsiderohet do nuk llogaritet, do thotë pjesë e atij imanit, pjesë e atij besimit që ne po flasim për ta. Në çonse tash, duhet të futemi në detalet e kësaj. Kur është një veprë e mirë? Thejme është një veprë e mirë atë kur i presën dy kushte, sikurse Allahu xhalla ula ka thonë: "Ellezî khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum" احسن عمل اير اتشني كا كروار ويكند ييتن پورتيوس پروار يوس سيلين گايوش مبه پرمير نصر الله جل جلاله كد وي پرمير اي تشار كا تشارصور ده اي كا ديديزور ندفو سورسكف قال الله ازو يثوت فمن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا ايسليش پرسون چ تاکو ات م الله نيسر کي شپرسيم کوپتين پوزيتيف چ دل فايسيبار شپربلت ك الله جل لهوان اي چ بسان ده كوبيندي Së tët logaritë Allah xhelahu te ora për veprat e tij, ky duhet të bëj punë mirë. E cila është punë mirë? Q' ti jetë në rrugën e pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam, nda ti jetë i sinqert për hir të Allah xhelahu te ual. Prandaj, kjo është vepra mirë. Sikurse ka thënë Fundali Ibn Jadi rahimuhullah, kur e ka kur e ka definuar veprën e mirë, ka thon "ahlasuhu wa aswabu", aja çertm është i sinqert për hir të Allah te ual. Do thot motivi shtës apo ajo që më bën ta kryej këtë vepër nuk është uh, ë kërkuar tepozicion tek njerëzit, lavdat e njerëzve, nuk është për shembull çpëtuarit nga fjalët e njerëzve, nga ku nuk është. Ajo që më ka motivuar, më ka shtyrë të bëj këtë punë është për hir të Allahut. Ky është kurthi i parë. Dhe kurthi i dytë është që kjo vërtet e legjitimuar si më për mirë nga ana e legjvencit. E legjvencia është Kurani dhe Suneti i pejgamberis as. Salam aleikum. Prandzh duhet të promirçi, ne jdo të na duhet të veprimë duhet çka të bësojmë. Kusht në parë dhe kusht në dytë. Tetë është sinqert për hir të Allahut apo dhe tetë si vepër elegjitimuar nga ana e legjëndësit. Do të thotë sigurisht. Po. Se ne jemi duke këq kundë dor, jemi duke kryer në mënyrë të dur, jemi duke kryer duke kryer në sasinë e duhur të kërkuar, çka këto janë komponentet se ato e përbëjnë veprën lepën e mirë. Kemë thënë që ajo duhet të jetë vepra qillim apo mjet. Si përbesimtarë po, vepra ve, ve në esenc, vepra në esenc, është kërkesh ujnora, nga anë e robet, që duhet të kryjej, për balë gjotit të ti. Mirë, po, nuk, nuk përfundon këtu urthimi i njeriut në rrugën në rrugën e të të latë asullet. Andaj, nuk, nuk duhet të kuptojbë, vepën pra e mirë, si një akt, që pas atë kryjejt, përfundon lidhejnë me ta. Unë e kryjva, në qofë se për shambull, e marëm namazën. Namozu imponte du kushat <coughs> për hir të Allahut është dhe është ilegjitimuar nga se ka kërkuar Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alaj. Mir, kur unë ja përfundoj namazet, a përfundon lidhja ime me këtë vepër apo ka ende rrugëtim që duhet ta bëj bashkën me këtë vepër? <coughs> Ktu është ky çuptimi që ndo tek shumë musliman. Shumë muslimanë mendojnë se ajo që që duhet të bëhet nga anëtyre është të kryhet vepra. Të bëhet vepra. <coughs> dhe kaq. Dhe kaq. Pastaj jam i lir çet vargoj veprandin time për shkakun një çore në aspektet tjera të jetës sime ashtu si kur shëndua. Jo. Vepra në bazë të këtij kuptimit, nëse i qasim nga ky kënd, mm. është mjet. Nuk është ja. qëllimi final që posa ta kesh përfunduar të mendosh se misioni të ka përfunduar. Përfuna jo. Të. Nga Sallallahu alehuleh ole në Kur'an, ëh në shumë raste kur flet për veprat e mira, apo i përmen në kontekstin e të cëdit mjet. Jo wa që të qëllimë, nga se pas përmendit së vepërve, Allahu Gjallahu Ala përmend qëllimin që sënua të rezot për mes kësë vepërve. Për ndaj kemi për namazën, Allahu Gjallahu wa Ala thotë, Ua iqimi s-salatë li dhikri, dhe farë namazën që të më kujtërsh mua, mësë të harrëshë Allahu Gjallahu wa Ala, anë në qëfë se ne pas namazët e eh harrëjmë Allahu Gjallahu Ala. Nukë rrëzot qëllimin. Ose Allah thotë, inë s-salatë tënha an se namozu vërtet dalë larg një ditë nga punë tek shija nga punë të irrituara të pamoralshme të ndyta e kështu me radhë. Fajë shikoj ka përmend namazin dhe ka përmend qëllimin, qëllimin. Që nënkuptose namazin këtë rasë është mjet ose Allahu xhallahu na kurflet për ajrimin la'alakum tetakun që t'i nimet të dëbashin, që ajrimi është vetëm një një kryelë mekanike rutina e një vepre të caktuar, po nuk realizohet ky qëllim, atëh po dyshim se vepra e mirë nuk është duke nuk kemi nd raport mirë me veprën e mirë në. Se ngulptor si duhet. Nuk e kimi kuptuar si që duhet. Prandaj, ë thash, duhet ta kuptojm pozicionin e, e veprës përballë imonit, pastaj të kuptojm se çfarë është veprë e mirë dhe e drejtë ta kuptojm sikur të përmban veprë e mirë kupon pjesë tek mjetet e qëllimit dhe pastaj të shikojm se çfarë duhet të bëjmë me këtë vepër. Atë bim të themi atë, çfarë vlen poziti ka në jetën e besimtarit nitën tonë kjo vepër. A ka vlen pozit? Kjo vepër do të thotë ka për veprë e mirë. Po, vepra e mirë ka për qëllim kopshte çë besimtarit të tia sill dy dy gjëra kryesore. E para ta shpihen qendrim të caktuar dhe ta bëj që të ndin pritimet e caktuara. Këto dyja duhet të jenë përsëri. Nga do të thotë të shko ajo të përduhet si mjet që shtëpi e ty deri tek një qëllim i caktuar, kjo e para. Dhe e dyta, për gjatë rrugëtimit tënd deri në qëllimin e caktuar, duhet të ndihsh pritimet e caktuara. Që të resë ndoshta nuk e qenë. Po ndoshta nuk shkon tek qëllimi ai e çditë mautit gjallë dhe gjithmonë gjithmonë të të të përcendruar drejt qëllimit caktuar dhe, që dhe gjallë dhe të fuqishëm është prehëtimi dhe këti prehëtimi dietart ia ja kanë dhënë do të thotë ndoshta emërtimet e ndryshme mirë po mund të quhet prit knacia durimit prehëtimi i këndshëm lezeti që që ndin njëri një gjatë durimit shija e durimit Gjitha këto njerëz, ndoshta nuk i kuptojnë se aq ka mundsi të ketë të ketë gjëra të tjera të xhëmërodh, por gjitha këtu janë ato për fëmijë që dietojnë, i kam përmendur se duhet të ndihnin përgjat rrugëtimit ton drejt qëllimit që e bëjmë të hipon në mjetin e veprës së mirë. Atëherë le të futemi këto lloj shije, shija, më thën për fëmijë, si më duhet ndodhim, më thën në spital, çfarë kemi të transmetuar me paratën, ata janë shumë më mirë që na sjellin në përjetimet e besimit të tyre. ose veprat e tyre. Kur flasim për përjetimin e adhurimit, padoshim se në këtë rast më së miri mund të shërbejmë me hadithin e për pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam. I cili ndëshironte çdo rast ne jap sinjale të qarta se adhurimi ka shije. Namozu ka shije, dhikri ka shije, agjërimi ka shije të posaçme. Dhe këto shije përbëjn atë pjesën e këndshme të pretimit besimtarit gjatë shosimit ti me ka të dhërëm. Për shëmën të thëtë pegambesëm, dha ka ta me l'iman, men radhje billahi rabben, o bel islamidinin, o bel Muhammedin, sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu. Që i ka, thëtë këtu e ka shijuar dha ka, e ka shijuar shijen e imanit. Imanit mm -hmm. ka shijet? Dhe ne shijon shijet. Po e ka shijan, po e shijan, të ma sikur se me gju. Ane qisa e shijuarit të kënjiri, ësht Po, për e tek adhurimi është një shqisë të tre posashme, që shërbehemi me te përshjuar e mbëlsirën e adhurime. Por e rëndësishme, për e se dojmë të këmjeti kësaj dhe shishiot, duhet të kuptëm këtë, se adhurimet ka në shijet. Për e gamërshëmë të më të thëtë, thëlejënë thënë, me në kunë në fihi, vëgjë dhe bihin në halau e të iman, tri gjera të kur gjindën e ka gjetur për mështyre e mbëlsir Në mënyrë natyrale për mund që ka ëmbësi. Po. Edhe e herë e parë për mend oh. se ka shihet. Ta shto që është e ëmbël. Për ndaj gjithan këtu jap në kuptu se vepra e mirë, vepra e mirë që është pjesë e përbërës e imanit, është një është një ushqim me shije të posaçme që pritet përmes një shije të posaçme dhe e cila pasaj kondikon të posaçën për të na shpërbyer drejt të qëllimit caktuar. Atë në nitën do të patjet të na shihem, ndryshe nuk përfundojmë këshillimin. Do të shihem të Padyshëm, padyshëm, padyshja, padyshja, atëre mund të na shvoqen smundja të të ndryshme, sikurse smundja plogështisë, smundja e braktisës, që janë smundje do të thotë që e shoqërojnë njeriu fatkeqësisht në një eksperiutë dhe e bëjnë që pastaj ë të braktisë veprat ose të zbehet intensiteti i kërkesat tuaj ose cilëtitë e punës të biejë këtu më radh. Para se futemi kë kënaësit për hetimin thënë dhe konceptet e tyre, një shemb konkret Hoxha shkurë dhe ne kalujme pasim pjesën e dytë të përjetimit të shjesë besimit. Po, të shumë ta e jenë ja. këto përjetime që mund të përmendën që të para tani i kanë shluar dhe i kanë përjetuar. Mirë po, mund të përmendim këto përshamu se ata e kanë konsidruar si loj ushqimi këtë. Da uh -huh. mamë, si kur që ne ushimin, Baz. e konsidruim ushqimin bazë për, për të fërcuar, e, përfituar fuqi, përfituar e, pas taj edhe energjitë mjaftueshme për të vazhduar me aktivitetet e ditës këtu më radh. Andaj ata pikërisht këtu e kanë kuptuar dhe këtu e kanë ndier nevojën. Në nevojën para pratorit. Prandaj, sikurse thot, i thotë Bejja e Rahimullah, thotë shpesh harë ndodhte që Shehu Ismail ibn Timi Rahimullah çëndronte për shembull i ulur pas namazit të sabaat kohë të gjatë duke përmendur Allahun azh-xhal. Madje nganjëherë thua se deri para namazit drekës ose orë të tëra duke çëdhur në një vend duke përmend Allahun tebarakutare. Dhe i thën për arsyeën e kësaj, ka thënë, kjo është ushimje. Nëse nuk e marr, thotë rënohet fuçia ime. Apo bie energia, nuk nuk nuk do të kem fuqi për vazhduar më të vazhduar motucin. Ai shikoi kish pikë kish ka kuptou, sikurse ne për shembull, ku nuk ngri mbok. Ne ndijm, ne ndijm automatisëm ndijm se trupi ka folur atë lodhët. Nuk ka energji më për të bashkuar përpara. Ndijm. Ipo kur praktikis në një ndjenë të caktuar, ai ndjen në këtë këtu është problemi. Atë ai ka ndier këtë Atë e kanë dirë edhe mungesën, por e kanë dirë edhe, edhe kur ka qenë prezent edhe egzitant, edhe rimin ndaj Allahu Gjellihuala. E, e dhe kur e qenë ngopër me këtë dhe kur e qenë qenë ma përshy, mështë e gëmë. Për të këtimi këtë pisa dytë, hoqë shra, allan? Atër parës pa të, të këtimi këtë pisa dytë, do këllujme në opinione që të marim në teren nga njërësit për të parë konceptet e këtërri që folon pak më siper. اشرف الاعرب والعجم خير من يمشي على قدمين بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم Qatibata Muh -ha. Muhammad -ha. Sadikul Aqari Wal kalimi Muhammad Khubijat bin nuri të inëtu Hotsh po flisnim ke pisa shiwaret tham që shi së shiwaret është tushimit është gjuha që shisat shjuar të veprës dhe me e cilësojmë ëmbëlsinë që është ëmbël. Cila është uh, kjo shih thotë. Në e fillim është timë duke fol për ë uh, për shiën e besimit. Po, po dhe më duke fol për shiën e veprave të mira. Në qoftë se më duke fol për kët, atëherë duhet të shikojmë se ku qëndron? Ku qëndron besimi? Ku qëndron vepra e mira? Në, në qoftë se po shamba lopson dëshë me, me, me, me e shiju me e shiju shijen një ushqimit saktum ka kalen e ushqim? Ndrejt mjoj, një gjuha Ndrejt mjoj, një gjuha a po, a ne përzirë sa kalen nga <coughs> gjuha a po, gjuha është e para që e përjeton shijen e ati ushqim <coughs> mirë kur kemi të bëjmë e besimit me dhe vje për mirë fillimish ku kalen e kalen ka zamra kalen ka zamra nga se vendi i besimit është zamra që kërështë e kërëdhja e besimit e i stacionuar besimin dhe për aty vepron pastaj dhe tek okay, gjymtyrës. Derrat janë tek gjymtyrëtia. Prandaj nëse zemra është e shëndosh. Apo për aq sa është ndosh, e shëndosh, për aq do të pritet ëmbëlsinë adhërimit atë. Prandaj këtu kemi një fjalë kësha pa dosi me me për të thënë një citat të Imameh Al-Hamdi Rahimullah. Icili do të thotë një komentim nadik dhe çse ka merret se ka shi ka ai trigjera koshia ka është yen ambëlsinë e imanit <laughs> thot imani ka ambëlsinë e koshia dhe kjo shi thot ndihet me zemrë ashtu sikurse ndihet dëshiohet fshija ambëlsinë e ushqimeve dhe pijeve me xhuh thot ngase imani është ushqimi i zemrës dhe fuqia e tij dhe funizimi i ti, tij sikur që ushqimi dhe pija janë fuqia dhe energjia e, e trupit. Andaj, thëtë, si kur që trupit nuk ka mundësi ta përjetan tërsisht, apo dhe pjesërisht, e mbëlsirin e ushqimeve në qovës është ismut, gjithashtë dhe zamra privohet nga përjetimi i këndshëm dhe nga shia e mbëll e dhërimeve në qovës është ismut. Ma djen nga një herë, sikur se vazhdon me mëtutja do të thotë Ibn al-rajib Ibrahimullah nganjëherë ndodh që njeriu pa shkak të smundjes edhe ato që është e ëmbël të duket e e, e, e... e e hidhur po jo pse ajo është e hidhur sepse ai është smur por ajo është i smur prandaj në esencë kjo është një përfundim i mrekullueshëm që duhet ta kuptojmë ti me bindurte përfundimi që na sjell hadithin të fjalët e ulama se çdo andorim bart me vete ëmbëlsinë caktuar Sa so herçeni nuk e ndijm kët dhe nuk e shijm kët ambësit. Apo kjo ka të bëj atë me automatizëm, me ndonjë smundje eventuale në zemrën tonë që na privon okay? të sigurt eksperiencën. Do thënë këtu më dhe volun asaj pyetës të bëran fillim, do thënë ideishin ne që në momentin nëse të themi që zemra e kan pastër, por që nuk ka rënë asnjë punëpra, i bëti më smur se nuk e shijoj, duhet të hidhur vepra. Po nga se këtu ne vash e kemi fillim është Hadithet sa e pejgamberisë sallallahu alaihi ve sellem që janë mbledhur, janë mjaftueshme. Dhe pastaj kemi gjenerata të tërë të muslimanëve që dëshmojnë se ata kanë shjuar këtë ambësitë. Ata e kanë dhirë këtë. Ne kemi nga ata dhe nga ku ashabët e pejgamberit për shemb sallallahu alaihi ve sellem. Hendin e er në cenet duke në anë anëntog duke çinë, nuk e din kuptonti këtë çka ndodhte këtu. Apo sigurisht e kanë me anë sibilëna në luftën e Uhudit. Provocues thotë unë ndajë er në Uhud, unë ndajë er në jeni donpë un, di, unë amb duke ndirë. Se si kur të ndjen aromën për shembull e këndshme ndonjë parfumi, ai e ka ndihmë të gjenitë. Ja si nden kë? Po, përjet e ka shijuar ëmbëlsinë në veprës. Dhe ai ka mundsuar të ndinë katarom. Por kur yjes mund nuk ndin, por kur iki hunde mbyllura për shembull, mund të të parfumi më i shtrajt në bot. Po megjithatë ty nuk do të përshtypë, nga se nuk e ndinë në të fara. Në komun absolutisht ose në kur është për shembull i shorta, mund të të këndimi dhe rësimi i mrekullueshëm i bukur. Atë i zgjepu përshtypin. Ka sa nuk e ndojson, nuk ndojson ai. Ose pamja, mund të thotë pamja shumë e bukur. Ma gjipsa. Por ai nuk ka si për të na ai ai të përshambull knaçinë të pamës nuk mund ka mëzim për atë. Edhe zemra ka kushtavat, azemra ka vërtesën e saj, edhe zemra ka gjuhën e saj që don shijon me, me, me, me të, ndojson me të sheme gjithë ai këtu. Edhe aspekti i branshëm, sikurse i jashtëm që i ka syti, ka vërt, edhe i branshëm i ka këto njëtë. Por ai funksionon mirë pak më ndryshe nga ai që funksionuarshme apo prandai për të funksionuar synin si duhet për të parë ka disa rregulla për shembull jo dritçimi jo drita ka disa rregulla të caktuara do, do të si si thotë ja, për të funksionuar syri si duhet për të funksionuar vërtet duhet gjithashtu ka rregulla të caktuara qartë gjithashtu e mbrëmshja i ka rregullat e caktuara për të funksionuar si duhet si duhet mirë po rregulli krosuar që zamëti të jetë poshtë të zamëti të jetë poshtë dhe kjo pasportë e zemrës nuk ndërtohet në deklarata buëshe, por ndërtohet në pritje praktike. I themi, "Mirë, nëse thuasë ke zemrën e pastë." Po, po shioje në moment si se fshije si këllë si, na thoi. Na tregon. Na tregon. Ai më zingrit më fol, "Nuk ka kjo zemër e pastë, të pamundshme." Gjashtë sikomunsi për shembull në takimin në një ambësie dhe një njëri për shembull ka pole me të shiuarit, dhe këren bërin tërheq caktuar gjunë ti, atash dona më provu a shru. Allahu ju më shoro mirëm. Ja themin ai do të provoj. Të jam jamim si. Ku do kusht apo? Nuk është mundshme të gjithë të të shëndoshit e vlerësojnë ëmbërtësinë e, si e hidocën. Si ai mund të të më shoro. Mir po do, tjet, do tjet tijë, mi të do të jetë që dekrat e ti e mjaftuar për të bënë ty të shoro. Shoftë serioz. Është smundje. Po ne për aq sa që mi Allah na fal smundjen okay. në zemrën tonë, për aq që të smundje do të na privoj nga shiuarit e ëmbëlsirës adhurimeve që thash e ka vërtetuar i dërguar disa som se kanë shihe dhe e kanë vërtetuar ata që e kanë shihur se ne e shihuam këtë shihe. Me dëshmi të tyre. Po, me dëshmi të tyre. Dhe pastaj ata e kanë transformuar në forma të ndryshme se si e kanë përtuar dhe ndier këtë shihe të ulëta këtyre adorimeve. Atë fundi më konkret ke këtë lloj pritetime thotë. Ëm thanë ke llojit e këna pritetimeve këtyre kënaësive që kanë ndier. Mendoj ndajë mintë të tutur të gjithë për të ditur çash si pritohet ç'lloj kur pritetot kjo kur pritetot kjo po un mendoj se ndoshta gjat emisioneve të tjera ku do të kemi mundësi që më tej për të xhirohemi këtë temë do të osim edhe për pritetimet në konkrete si për shembull si pritetot besimin launa, zhujel, si namazi, e Allahut në xial si pritetot namazet me pritetimet dhe me ato shihet që duhet ne ti pritetojmë ndim e, në bosht ose që na ka përmani dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe ata që kanë shiuar këtë mëshirë por duhetum se njërin në përgjësi një në procesi do të thotë eh uh, sillet me strik në civ. Mm. Këndësia eh uh, çfarë mund të themi, këndësia trupore apo këndësia do të thotë shpirtore, dhe këndësia e trilluar. Do të thotë nuk kur këndesi po aty dukesë do duke ku konas. Mm Ëh. -hmm. Asaj nuk kodojmë as me këndsi trupë, as nuk kodojmë me këndsi shpirtore. Trillëk e këndësish. Do të trillëk naçi. <coughs> dhe njerëzit do të eh uh, bashk ë uh, do bashk po të bashkëndiejn po them këtu kurthimisht mm -hmm. me krijëse të tjera të parën po knaçet trop parë po knaçet po, knajtësjetru... të njëjtë ke të gjithë kuptohet nga të gjithë normalisht më ndoshta me, me, me pritime ndryshme po më është vetëm knaçi knaçi neriu a knaqet për shemb kur të arrin të kushimi dhe është duke e fikur urinë dhe etj po knaqet ashtu knaqet edhe dhe këpo, një kaq fshthor gëzohet përeton këtësi apo pardejë edhe ne po ne kemi po përshëndum që momentin kur ti e merr ndonjë sup mishë apo edhe i afrosh çajit si çanc si loz si avon nga kës, nga gëzimet se ata po janë ushqim jote është asaj po përton këtësi është asaj po knoçet na a informo ti normalisht të shpreh por megjithatë është një këtësi atë këtësi në rreth të por ne e ndajm edhe me pjesën e mbetur të kresës atë Dhe kjo nuk është një privilegjë, që duhet të ndihme të nderuar, apo pëse ne ndihme këtë në cikëtë. Nga se nuk është nuk është nga shka që ne e kemi e tjerë nuk e këtë. Andaj unë thëmë vazhdimishtë, dhe qëka qëka mund të e kinë të tjere, nuk duhet t'ikëzdojmi në asaj. Nga se ke mund të arrish atë që farë do që të jesh. Kënacin, për shambull, me ushtëshem, me pije, ke mund të arrish edhe pët mos ishe njëri ata nuk ka privilegj ima, nuk ka qëndrim ima, do t'i gëzojmë më shumë apo do t'mundojmë më shumë para, do t'mendojmë se kemi arrit shumë kur ne për ty kënaqsimi diçka që a për eton edhe diku tjetër. E vjen më tarth kesh nga vetë Hoxha nëse që bëjmë jot gjithmonë është vetëm trupore atëra. Po, po patyshim? Patyshim se me kët nuk e arrin diçka. Edhe edhe edhe edhe me çështën e sigurisë të vendbanimit atë pun. Po, dallon vendbanimi i njerëzve nga qofra. Mir po, sigurimi i ti, a shkakton knatitë të, të dy palë? Po patyshim. Prandaj nuk ka asgjë ka që ke arritur me ato. Ajo që është e dytë e triluar aty, apo këtu bën pjesë njerëzit apo. Mhm. Më tepër. Për shkak të pirjes alkoolit, drogës, ndëfrimet. Ndëfrimet e çfrenuara, ai më në sigurisht nasi. Me pa dëmtim shëndetit apo në aspektin material, edhe mos thotim për dëmtim shpirtëror sa sa sa bëhet. A ne nuk është kënaci. Në esencë, por është kënaci nga se vi e pashte dehë. Kundinio të dhënit, pastaj nuk, nuk ditën të bën mesnatisë dhe, mes dhe, dhe dhimbjes apo. Kur ti ka lën ndehja, atëherë prit ndehja shndrot në dhimbje. Sikurse është rasti me shumë gamëqate që ndihben. Një sa so njëri për shembull, apo në afëk moment ka qen ndehjen edhe dhe ka bën një akt caktum, për shembull, ose të pamoralshëm ose kriminal, dhe pas sa i ka kaluar ndehja, janë ul tensionet është ftof e ka pasë çfarë bën. Pse vëre këtu kurorë, çfarë? Atëherë ndehja momentale është shndruar në dhimbje me me me me kozgjatje të moda. Prandaj këtu për, për shëmbëjim se një është më i theksuar se sofsha. Këtu është më keq. Më keq se botë. Atë kujtë very great than Po, më ul. Më ul. Kush i ka të dy lëvuar? Atë atë i ka të dy lëvë knacidës? Ongrat me të, me kafshën? Ose më jo. Po. Dukën. Mbetet klasia e lloj tret, ecme e bën njeriu të tetë i privilegjuar i daluar nga të tjerë. Dhe këtu duhet një të fokusohemi. Knacidha spektore. Ato që e pritet njeriu si kur thotë ibn Taymi rahimullahu knacidhi ç'i arrit pas të realizimit të një qëllimi caktuar, pas realizimit të një roli, të një vlere të arritur, apo e ka bënë një punë të mirë, për shembull, respekt prindërave, e ke ndihmuar të varfrit, dhe pastaj ka kapëluar një këndësi që pa të mos i bëni punë të mirë. Kjo do të ndonjë të pëithërave. Ka së këtnu që kanë të tjerat. Ata nuk e kanë kët. Prandaj fakti që unë fal namozin, që të namozin dinjë një një, një këndësi të posaçme, sepse po më dha mundësi se mua mua mundësia ta adhuroj Allahun, ta zbatoj një urën te Allahut, apo të jem një rab i rabi i ndërgjeshëm dhe i nënshtuar ndaj Zotit. Kjo është kënacci. Pastaj po ta ta përmendoi kët, dimërhat se e provon një obligim. Alhamdulillah, u shkarkuën nga një polisë, po shpresë të shpëlimin e caktuar. Kjo kënacci është ajo që duhet njeriu ta kërkon. Dhe kjo është kënacci që ibn timi ka thënë të gjenë në të dhunja. Mm -hmm. Gjenit e kësaj bote. Kjo kush futet në këtë korridor, te këtij xheneti, ky korridor sigurisht të çon te te xheneti i asajri të që bjot, hret, po. Mi po aiçi nuk është futur në këtë korridor dhe tenton të shkon në xhenet me knadicitë e tjera, përmes kur duhet të tira i themi se do ta gjehesh në fund të fundit derën e mbyllur. Nëse shkohet në xhenet me ato knadicitë në trupurave vetëm dhe me ato të, të trëluar, ato nuk shkojnë atje. Me ato shkohet derën var vetëm. Dhe në në varë arrinë me këto dy knaci. Po sa të përfundurës atja, përfundurën të knacit dhe e shash ku kërë përfunduar. Nërsa knacia reale është një rihu të jetë rabi Allahu të suqet. Dhe gjithë këtë knaci, të ashtë, ta garantonë, ta siguranë vepre a mirë. Pra e ne duhet të kërkojmë këtë knaci, jo të mjaftohemi vetë me kryën një, një obligimi, jo, por të kërkojmë se këto fshijet, në këtë pakot të këtjetë rëjimi, fshij Një dhurat e një pritimit të këndshëm, një dhurat e një këndësie të posaçme që duhet ta ndihmni. Një dhurat e një ndikimi të caktuar që duhet të ndodhë në jetën time, një gjurmë e caktuar që duhet të mbetet në jetën time, pozitive. Gjithë këtu gjuhë kërkojmë në çdo pako të adhurimeve që ne i bëjmë për Allahun xhëlal. Qoftë në tut të namazit, të përmendjes Allahut xhëlal, lezim të kurë, kudo qoftë. Të gjitha këto pa parashtir, kanë nga një dhurat e fshehur që duhet ta xhim. Me normalisht forma ndërmësie të ndryshme, ndryshme varësisht nga adorimi, varësisht nga pritetimi ju në gjendja ju në kështu mërd, por ekziston. Dasnë ka garantuar edhe Allahu dhe loja e pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam, por ato ato që e kanë përjetuar praktikisht kanë qendëshmitar të kësaj që po flasim ne për te. E të. Embiojmë këto këto ndarje të kënësive, më thën trupore të, të, të trilluar, për të cilën këto dy parave do të kemi marrë nga gjithë njerëzit, çdo kush e ka përjetuar, gjithatë dy në fund fare e kanë të certifikatën. Gules këto dy kemi parë eksperimente ndryshme nga filozofë të ndryshëm. Campbell eksperiment me këta lloj njerëzish. Po nuk kanë edhe të bëjnë dot eksperimentin me atë të, të kënajsisë së tretë. Edhe nuk gjendën dot nga filozofë të ndryshëm, përndryshe që nuk kanë të besimin të analizojnë njerëz të kënajsisë së tretë, lloj shpirtëror. Ata ata nuk kanë posht mundsi ndoshta gjenta njerëz. Nuk kanë posht mundsi ata të ndoshta të të zbërthejnë ndoshta në rregull, të zbërthejnë, do thotë në botë rreshta të shkruar këtë pasi nga se nuk e kanë përfëtuar po, po mm -hmm. për si eksperientë uh, njerëz që kanë bërë kanë bërë edhe njerëz që vetëm duke nisi të parë kanë pasur ndoshta po mirë po historikë njerëz kanë pasur rrosin të takuën me njerëz të këtyre për shembull sikurse kemi kur Ebusufioni takohet me Herakliu në ditën që them Buhariun ose Ajunefi apo se desu ashtakuo Ebusufioni me Herakliu dhe Herakliu briti romakëve i ja bën disopit Herakliu duke pasur ashtu Eraqliu bënse pyetje bu Sofian, duke pasur rëse bu Sofiani vjen nga një vend që është tashmë i shquar se aty ka dhënë pejgamber. Dhe i bënë pyetje ato që shkojnë tek Muhamedi al sallallahu alajhi wasallam. Sallallahu alajhi wasallam. Kta andon ndonjëherë që të kthehen përsëri dhe të bashkëngjitën juve, saqë u kuskan dove. Atëra kjo është përfundimi i Eraqliut. Epsa se ka preturar kët, për ai kanë dëgjuar për këtë rregull. Ai ka ditë si rregull. Si po, kanë kjo është çështja e besimit. Kura jo të prek, kura jo të prek shqisët e zemrës. Po sa të shien besimin, nuk kam në në talen. Ata dhe, dhe i dërguari, sasem, së zemë, do në ndërruar, ka shumë rëndësikë. Në, në marveshë në Hudevjes, shumë lërë shumë bën marveshë. Dëpse, tjertë sa ope, përshemë janë ciklatë, si kusomere. Njën nga pikat e marveshët ka qenë, qenë që në qësë, njën nga mekja, se vje si musliman në Medina obligohet i dërguari ta këta në me Gje cila nuk ndodhën të këndër të në qështë, një medinili, shkojnë në mejke, mejka zëtë nuk obligohen me e këthi, e ka në shku pe e kam se pa frikë. E, e ka di të regu e mjërë. E ka di të regu e mjërë, se nga medinit nuk vinë në nësë kush atje. Nëso për mejka zëtë ne i bëjmë zidhje. Kjo ka që sekretim. Kjo ka që sekretim, lërshme në shku më pëse unë e di, aji që i ka shihuar në në imonet, si i e mbërësin në shumë, Gjendis e muslimanve, po fetare, me gjithë uh, dopsimin e praktikës, o po, ka met një bazë, po, me, me gjithë atë e ka një, një, një, një, një, një përjetim të imanit po, ko paskohen nga njërë. Që këtëhet e këtëtonë në këtëhet? Me gjithë ashtë zbenqe, dopsinqe, ko me gjithë atë shumë se të të tjirët me të madhe konvertojnë në musliman, përshë të musliman nuk gjemë që konvertojnë të tjirët. Rase shumë të ralla, dhe nëse në sa humbtem për raste shkrimsata kurrs kanë qenë i musliman. Është kë është rëndësishme. Ata s'kanë kur musliman. Nëse te të tjerë xhimse për shembull konvertohen në krishterë, son thurse s'kanë kur ka tonë ose ose aty duk. Son thurse asë kanë qenë, mm -hmm. qenë, ka qenë kokë e tyre. Ose njëjërs që kanë qenë fetarë, për shembull në xhimse që konvertohen. Dhe për huajt e tyre e kanë një vërvus përbashkët. E kërkuan vërtetë dhe ja këtu e jetën. Ndërsa ata që munduon të ne përndojnë se konvertohen nga muslimanë te të tjerë, nuk kanë te pasur kët udhtim të kërkimit të vërtetës, nga se s'e kanë bërë fare në esencë. As ka ka ka kanë djegur siman. Andaj përfundova ta them se e kanë pyetur translatorin ka thonë ka umun ma shufu anqatu. Që nëse grupi i njerëzve kanë qenë duke ecë, punalen. Po unalen, unalen nëpër unalen nga eca ka Allahu el-lawla. Çfarë tas bashkë ta bashkë. Sa u arrit nuk është mundon. Ku ma arrit me pretenduesi tek naci që të le tash për shambull, në që se ty dikush do me të afrundi një knaci, caktume, fizike, trupore, materiale, përbal që të braktisht namazën i kindisë, ose të akshamit, do e bësh, kur? Kur nuk do e bëjmë këtë? Kur? Përshka këse dëmron, është prietuar njëra, nuk liet e më kur. Pra ne, kjo është e që ne duhet të kërkojmë, dhe duhet të prietujmë, për mes dhe përve për të mira, q E vërtet hazdonum cilën as nuk lejojmë thënë dëmin e madh që ka pas largimin nga feja për popullin shqiptar, më thënë të Shqipërisë. Sot gjen vërtet që kthehen në krishterim, më thënë, por ata vërtet nuk kanë qenë musliman. Ashtu. Sepër dy është zhdukur dhe se vërtet gjë është një të Kosovës apo të Maqedonisë që kanë pas vegjëse kohe, kaq është në perëndim kur nuk kthehet. Kur, kur thotë që nuk ka mish derri. Ëh, nuk jam musliman. Ashtu. A dhe kjo ndryshën ndodh me neve. Ndoshta <coughs> në pjesën e fundit përfunduan pjesën e parë të emisionit, më thënë, rëndësinë e vepave të mira. Nduke dhe në shansë flasim për në orë të tjere, në shana, për mën thell, për të eksperimentuar, për të analizuar atë shien e tret të lojët shpirtërarë. Shana. Shum. Allah shumë lehet me të mira. Amin dhe të, të lojët. Të ndëruar vlezër, kemi ardhë në fundin e emisionit të parë, në nësia veprave të mira, duke shpresuash kemi edhë dritë sa do pak me rëndësin që ka vepra. A do mi afton dhe një zemër e pasër, si shpretendojnë pa vepër të mirë, th Cila do tjetë shia e vërtet e besimit, e shia e kënësish përëtërore, do të ndjekim në emision të tira me lejnë e Zotit, dherë në emision në arqëm qovshin në amanetin e Zotit. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.